Egun on bai. Hostiralea arratseko foroa etorkinak migratzaileak nortasun paperi gabekoak edo errefusiatuak topatzeko parada duten ofiziokoei eta ikaslei ere zuzendua zaie. Helburua da gaur egungo testu inguruak sortzen dituen galderei buruz beren informazio maila osatzea. Larun batean anliz trukaketa eta gogoeta eguna izanen da publiko zabalari irekia. Aterbeako zuzendari orde den pantxika ibarburekin mintzatu gira, immigrazio lege proiektu berriaren ondorioetaz, baina lehenik azken hilabeteetan, hemen gaindi ikusi ditugun etorkinen berri, galdetu diogu, amaia fontan etorkinekin elkarteko kideari, eta lehen lehenik beraz imigrazioaren definizioak eman dizkigu amaiaak. Bai badira legalak uh, beraz uh, egonaldik harta bat uh, baes eskaera bat egin uh, edo egiten dutelari migranteak ukan arteeranttzuna legalak dira. Gero uh, badira ere eta batzu bad Guki uh, batzu herrifusatuak uh, bezala onartuak izan direnak, edo babes, edo barkatu egonaldik harta eskuratu dutenak. Oiek legalak dira, Baian badira ere ilegalak, ez ituko antzi behar, zein zu diren ilegalak. Lehenik ezetza dutenak beren uh, asilio eskaera edo uh, egonaldi uh, karta eh, eskaerari. Eta badira hainbat eta gero, eta gehiago dira, frances estadoan uh, eskaerarik egiten al ez dutenak. Eta horrek eramaten gaitu Dublinatuen arazorat. Arazo hainbat alditan entzuten da egunero dublinatuak badirela. zega nahi du Europan xxtu direlarik migranteak, lehen izangoa pausatu dutelarik egi batetan, egi hori dela uh, beren eskaeraren uh, eran zule. Anitzetan, anzten da, geitzea, bai Dublineko akordioek hori eraiten dutela, bainan eraiten dute ere, edo edozein estatuk, Europako es, estatuk, baduela posibilitatea al ere onartzeko norbaiten eskaera. Beraz, hipokrisia anlia dela, francesa estadoa kerretendo helarik, guk ezin dugu, ez gira kompetenteak, zoazte, so uh, lehen zangoa, pausatu duzun, egirat galegiterat. Beraz, uh, guk hori uh, aspi maratu nahi dugu, gaur egun fenomeno hori handitzenda berezik eskualegian baitugu uh, mugabat uh, espanyol estatuarekin, eta egun Eta geroeta gehiago ikusten dira migrante gazteak e, e, mendebaldetik heldu dena mendebelaldekoafrikatik heldu direnak eta um, gazteak anitz adingabekoak ere eta nahi dutenak beraz e, frantseses estadorat etoi e, lehennik hizkuntzagatik. E, Anitzzek frantsesesa batakite eta bigarrenik, ...italian eta espainian... ...ez ongi pasatu hoientzat. zat. Aipatzen zinten, eh, prezeskik hori... adina gabekoen harreraren inguruan. Bai, hori ere, fenomeno hori badugu dugu... ...eta bereziada uh, toki departamendu batzutan ...eta hemen ere. Departamendu hortan, Pirrena Atlantikoetan etan... ...badugu tratamendu berezi bat txara... adin gabeko bakartien zat... Zerretik haiten dut hori, zeren gaur egun uh, departamentu bako txak izan adin gabikoen uh, erantzulea, hemen uh, sistematikoki kasik, uh, sistematikoki uh, kriminalizatzen dira oiek, eran ez, bai, supozatzen dugu existela adinka eta uh, emaiten dituzuen paperak badituztelarik paperak eh, beraz adibidez uh, shortageriak falchuak direla beraz xespetatu uh, gabe den legea francesa ta den adinka beko bad berda babestu len lenik ya au héritiabela uh, de l'aide sociale à l'enfance au re héritiadu Ba, guk pentsatzen dugu jadainik, ez iztela adingabekoak, eta zuen dokumentuak falsoak dira. Beraz, um, proema handi bada, uh, agian uh, aldatuko da, baina aldatuko da, uh, guk eritajak uh, uh, aritzen bai gira uh, zinez uh, hau salatzen, eta bai juridikoki eginen eh, ditugu, eta egiten ari gira hainbat... Uh, desmartxa juridiko genaldatzeko, eta ere ez bada aski, berba, karrikakoekin zait. Ezin da honart, uh, uh, adingabeko bat, bakartia ez zer, jadani uh, konsideratua uh, kriminal bat bezala. Bab estu hor dez, frantxez legeak hori dio minoritatean direnak, emezortzi urte uh, ez dutenak behar dira bab estu frantxez estadoa. Eraz, migrantea la ez migrante, lehen gauza da arzea, eta eh, departamentuari da frogatzea ez irela adingabikoak, ez eta alderantziz. Uh -huh. e, berdina, aipatzeko zertan dira justuki bai honan afpan ziren gazte edo gizton horiek? Uh, no, uh, Aipatzen bat dituzu, lehen ekipakoak, lehen taldekoak, berazioan siren, abenduan, pao erat, dira Prada batetan, uh, ora indikor dira, uh, bat tekukanzuen uh, italiarat, jo uh, haiteko despulxatuaz, izaiteko papera, Uh, guk uh, eta berak, beraz, beraz, errikurtsu bat egin zuen eta irabazi zuen. Beraz, lortu du uh, bere eh, asilio edo babes eskaerai itia frances estadoan. Bigarren bat, uh, batek ukandu eskuratu du paper joli. Duela bi haste berdin errikurtso bat egin du tribunala edo auzitegi administratiboan enzinean, da hor galdu du. Eraz, uh, dei eginen dugu, Suspentsiboa ez da dei hori, ba dei eginen dugu. Eta, jakinez, pertsona hori gainat dadin gabekoa dela. Eta, ez zuen deklaratu bere minoritatea italianta hemen, hainbat arrazoinen zait, baidan uh, zinez adin gabekoa da. Beraz, arazoa handitzen da hoinu. Eta gero beste guziak uh, beraz gelditzen dira emeretzi, eta emeretzi hoietan uh, beraz laueri uh, emantzaie posibilitatea ere ukaiteko uh, uh, fendozira eskuratzeko babesak aleiteko. Beste guziak gelditzen dira uh, beraz pradan uh, eser gabe guaitatu sespulsioa. Imigrazioa bestela pentsatu da foroaren gai nagusia. Lege proiektua aipatu dugu zehazkiago pantxika Ibarbuj aterbeako zuzendari ordearekin, baina imigrazioa nola pentsa daiteken bestela galdegindio gureenik. Ba, Jostoki, migrazioa ez baita ikuspegi bat ba, uh, maizik uh, azta hartzeko biderik edo politika bat agdatz batena maiten duena, baina batez ere ikusten dugu, uh, bai Franchis Tatuan, uh, gure Tokian, eta baita ere Europak, uh, esperientziak nahiko desberdinak eta uh, aspektu desberdentatik uh, ja, ere ikitzin direla. Eta batez hori hori du uh, erakutsi naiz eta hori uh, partikatu nahi uh, biegun hauetan uh, publiko zabalari. Orduan, uh, zehazta sunetan xartzeko, beraz iraunen du izanen da beraz apri dilarren ogoietik ogoita batera, bi, uh, bi uh, memento askar izanen dira, lebatetik oztiralekoa, hori da gehien bat egun erokotasunean uh, lan egiten dutenei zuzendua izan profesionalak, izan voluntarioak, baina batez ere, ere uh, biarko profesionalak ikasketetan formakuntzak uh, direnak, ezitzaile formakuntzak, baina uh, juridistak ere, uh, zuzenbidea egiten dutenak eta, eta berzen. Larrumbata gehiago uh, publiko zabalari zuzendua izanen da, eta hor Iru ikuspegi zabalduko dugu, ale batetik uh, legedi proiektu horrek nola irakori, zer ulertu, zer azta gana utzina edoen garegun uh, asilta migrazioen uh, trata era uh, proiektuan. Deuz ez da ona proiektu horretan? Azteko uh, puntu uh, bizikimugatuak, esaguratxoak eta uh, uh, kezkagarriak aderazten ditu. Hori, uh, juridikten uh, ikuspegiarekin, ah, enxatuko gira, uh, albesein bat ulertzen bere zabaltasuna eta horretan uh, argitasunak uh, ukeiten. Bigarrenik izanen ere ikuspegi pixka bat izan historikoa, soziologikoa, nola gizarte horoko hori nola ulertu eta horretan ere emigrazioak nola uh... Uh, hartu eta nola ze si argita suuntzozologikoak ere ukandezakegun uh, garegungo politiker buruz. Eta irugarren uh, atala izanen dira esperientziak. Izan tokiko esperientziak egitarrek suktik emanak edo haute batzuek ere bultzaturik mahor esperientzia trokaketak izanen dira. Hori dena aderazteko meso askar bat. Gaur egun izan daitezen beste uh, aterabedeto poli, uh, politikak Posible, eta horiek izaen trukaketa guti horien ondutik behar da uh, bide berri batzuen uh, ainzineraterabaiteko asmoa. Beraz zer badatxara lege proiektu hortan. Orduan uh, lehen idakorketa hortan erjan dezak eguna hiru uh, ba, ardatz. Hiru puntu lehen lehenik agertzen direnak. Alde batetik izanen da edo zen eskaeraren uh, maiteko, aztertzeko uh, adierazten duten uh, eP muga. Seila beteko. Garregun, uh, migrante batek bere babes eskaera egiteko, seila bete izanen du, erantzun baten ukaeteko. Uh, Hale batetik, diotena politiker, da, albezain fite erantzun bat ukan dezaten. Bai, bainan bertzalde zer dira ondoriak. Bikoak dira. Hale batetik, tipitzen baitu zinez bere egoerak eta bere uh, asterketan merexi duena, alde behartetik, elementu uh, administratiboak biltzeko denbora. jakinez, beti urrundiren errietarat eta hango bai ezagutza eta bai administratuen jo dio behar dela edo zen paper bat etorazteko. Hori demoralik ez da gehiago izanen olako lanik egiteko. Bigarrena, da norbera, hemen frantzian etorik da, bere eskaira egin ondotik, ez da antzi behar zegoeretan utzi duen bere Ie es egin du, uh, traumatizmoak bildu ditu, jazarpen txaga bildua izan du bai bere errian eta bai bere asil ibilbide hortan, eta nahi eta ez konfientzasko argiman bat lehen lehenik pausatu behar da. Argiman sigurtatuak eta konfientzaskoa. Bai askatzeko eta horitza ere askatzeko, hori denbora bat ere eskatzen du. Orduan lehen lehenik beldur duguna da epe mugatu horrekin, uh, dosierren kalitatea ez dela itzorduan izanen eta ondoriez, ondorioz uh, jenden kontrakko xedea izanen, uh, izanen dela eta erantzun ez ezkoz gehiago. Bik izan da zentroak ere hortan, uh, hai, hortan egoteko epeak bikoiztu dituzte, berro eta bost egunetik larogo eta majera pasatu da, e, e, gana ondorio guzieki. Eta horrek ere da nola Frantzian etortzen den etorkin bat migrante bat, nola, hau batez bidertua izanen da Frantziako lau tokietarat bere xediak biststandena kontutan hartu gabe, baina sekurtatu gabe ere ez, igorri zannen den Tokioietara berhar den laguntza ukanenla eta berhar den akterbetzi probxaenak uh, uh, ezaren direnik. Ondorioz, nahiko eta gehiagi bayonan jadanik ikusten baitugu, migranteak kanpoan biziz, karrikan, laguntza eta babes gutieekin ze ondorio izan nenden. Iru puntu nagusio horiek uh, agertzen dira uh, oraindanik uh, proiektu lege horretan. Mishker.